Fabule pentru copii Bivolul și coțofană Pe spinarea unui bivol mare, negru, fioros, se plimba o coțofană, când în sus și când în jos. Un cățel, trecând pe acolo, s-a oprit mirat în loc. Ah, ce mare dobitoc, nu-l credeam așa de prost să ia în spate pe oricine. Ia stai, frate, că e rost să mă plimbe și pe mine. Cugetând așa, se trage îndărât, să-și facă vânt, se pitește la pământ și deodată zdup, îi sare bivolul în spinare. Ce s-a întâmplat pe urmă nu e greu de închipuit. Apucat cam fără veste, bivolul a tresărit, dar i-a fost destul o clipă să se scuture și apoi să-l răstoarne, să-l ia în coarne și cât colo să-l arunce ca pe o zdranță în trifoi. Ce ai găsit oare, javră? Au crezut-ai că sunt mort?" Goțofana treacă, mergă pe spinare, o suport că mă apără de muște, de țânțari și de tăuni și de alte spurcăciuni, pe când tu, potaie proastă, cam ce slujbă poți să-mi faci? Nu mi-ar fi rușine mie de viței și de malaci bivol mare și puternic gospodar cu greutate să te port degeaba în spate?